Bismillah ar-Rahman ar-Rahim druga, da Allah mi je zadovolen da mu se pridruži kakav druhu u odlžavanju niludskima letniku poslanik dokazat to surijet uzvišenor wa annal mesadida lillahi fa la taba'u mea Allahi ehada ma štidi jami esu Allah radi fa ne molte se uzalaha nikome sura Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan <coughs> ila yawmiddin amma ba'd Za wala pripada uzishin Allah gospodaru svih svetova salavate i سلامه drosim Allahu poslanika Muhameda njegovu časnu porodicu U prošlom predavanju započeli smo sa komentarom druge <coughs> uvodne poslanice u ovom djelu tri osnovnata temelja a to je poslanica o tri pitanja kaže autor Rahimahullah da je svakako muslimanu i muslimanci obaveza naučiti tri pitanja i raditi po njima prvo da nas je Allah šta stvorio I, I nije nas ostavio zaboravljene, prepuštene samim sebi, nego nam je poslao poslanika, koji nam je došao od uzvišenog Allaha sa objavom, sa uputom, sa smjernicama, na koji način da obožavamo Allaha te baraka wa ta'ala. Pa onaj ko se pokori poslaniku, sallallahu anehi wa sallam, uvjeri, povjeruje u njega, slijedi ga. Vjeruje da je on poslanik od Allaha koji je drošao da opomene i da obraduje one koji ga slede velikom nagradom kod uzvišenog Allaha On će ući u džennet A onaj ko odbije pokurnost poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne vjeruje u njega, ne želi ga slijediti, ne želi ići njegovim putem On će ući u vatru Drugo pitanje kaže šeheh rahimahullah, autor šeheh Muhammed ibn Abdul Wahhab Anallahu la yarda ay yushraka ma'ahu ahad fi ibadatih. Da Allah nije zadovoljan da mu se pridruži ikakav drug, da mu se učini širk u ibadetu. Ni bliski melek niti poslati poslanik A dokazato su riječi uzvišenog Allaha, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Zaista su mesjidi Allaha radi, pripadaju Allahu, pa se ne molite uz Allaha nikome. Mm. To jest, ne molite druge mimo Allaha, ne upućujte dove drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže šeheh rahimahullah, أَنَّ اللَّهَ لَا يَرَضَى, Da Allah nije zadovolen. Allah ne voli, nije mu drago en ah, da mu se učini širk. Allah nije drago, nije zadovoljan s time da mu se učini širk. A širk u arapskom jeziku znači nešto što je podijeljeno između više osoba ili više stvari. Zajednička stvar koja je podijeljena između nečeg. I zato se, kada dvojica uđu u biznis, u trgovinu, kaže se za njih šuraka, ortaci. Zajedno su ušli u posao. Zajedno dijele zaradu. Zajedno dijele gubitak. Za njih se kaže da su šuraka u arapskom jeziku. I ta isti izraz se koristi ovdje, kada je u pitanju ovaj veliki, najveći griha, to je šir. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne prihvata, nije zadovoljan, ne dozvoljava da u ibadetu, koji je samo Allahovo pravo, isključiva Allahovo pravo, da uzmeš ikoga drugog mimo Allaha, da mu pripišeš druga. Kao da Dođeš sa nekim drugim i digneš ga na stepen uzvišenog Allaha. Poistovićiš ga sa uzvišenim Allahom. Dadneš mu nešto što je pravo samo Allah, Zato u hadithi kuciju koje ga je zabiliži ima muslim, od Ebu Hureri radiju allahu anhu, prenosi da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao, koji prenosi da je uzvišen i ja Allah rekao. Ana agna šuraka i ani širk. Ja sam najneovisni od svih za ortako, za suparnikom. Faman amila amanan ašraka ma'ija fihi gajri, taraktuhu o širka kaže, pa ono učini dijelo, u kojem pripiše mi nekog druga, pripiše mi nekog drugog, ili nekoga digne na moj stepen, u tom dijelu nešto od tog dijela pripiše nekom drugom ima Allaha. Uz mene, dio tog ibadeta usmjeri nekom drugom. Dakle, ovo je samo riječ o i ibadeta. Šta onda reći za ono koji je u potpunosti ibadet usmjeri nekom drugom ima Allaha? Kaže, traktuhu o širke. Ja ostavim i njega, ostavit ću i njega i, i, njega i tog koga meni pripisuje i njega i tog koga na moju stepenu. Ili ostavit ću i njega i njegov širk, njegovo djelo kojim je učinio širk. Allahu pripada najbolji primjer, ali čovjek ako radi sa nekim u našim dunjaločkim poslovima, uđe u partnerstvo sa nekim. Partneri u poslu, ortaci. I dobovare se da će dijeliti popala zaradu. I onda jedan od njih dvojce nađe nekog drugog dok rade i sa njim dijeli zaradu. Ili mu dijeli dio zarade koji pripada ovom vam. Zarade stotinu hiljada maraka, dogovore da dijele popola, 50 hiljada, 50 hiljada. I on uzme 80 hiljada, podijeli sa nekim drugim, a ovom danje samo 20 hiljada. Kakva bi bila reakcija njegovog partnera? Smatrao bi to najvećim prekršajem, najvećim zulumom. Zbog čega? Zato što je prenevjerio Emane. Dao mu je obećanje, čvrstu riječ, povjerenje, da sve ono Što zarade, dijele. Da ga neće prevariti. I on prevariva. ga. E takav je slučaj, draga braća, sa širkom. Allah te tebara kao ta'ala ima ugovor sa svojim robom. Da mu neće rob činiti širk. Da mu neće činiti širk. To je ugovor između njega i Allah. I rob onda dio tog ibadeta koji pripada samo Allahu, onda je i usmeri nekom drugom. I onda se Allah rasrdi na njega zbog. Šta očekuješ od tog drugog da ti Allah subhanu tada ne može dati? Je li to drugo božanstvo koga si ti digao na stepen božanstva? Je li ti on može nešto više dati od uzvišenog Allaha? Je li ti može brže udovoljiti? Je li Allahu trebaju posrednici pa se preko njega moraš obroćati? Zbog čega činiš nešto od ibadeta nekom drugom ima Allaha? To je najveća nepravda. Najveći prekršanj. Prone Allah te stvorio, dao ti život, dao ti vi sluh, počinio ti sve na ovom dunjalu i olakšao. Samo od tebe traži da njemu činiš i bogati načiniš mušir. I ti onda učiniš alaušir. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna shirkal Zaista je širk veliki, ogroman zulum. Šta je zulum? Nepravda. Definicija nepravde je da staviš Stvar na pogrešno mjesto. Ja staviš stvar na pogrešno mjesto. Ovdje je stavljanje ibadeta, koji je laho pravo, hak, na pogrešno mjesto, zulom. Kao da uzmiješ nečiji metak i staviš ga u ruku nekom drugog kome ne pripada. Činio si nepravdu. Nepravdu. Dao si mu ono što mu ne pripada ili uzeo si od onoga ono što mu pripada. To je zulom. Tako isto, hak, uzvišeno ga lahan, pravo, Obaveza nas prema njemu njegovo pravo kod nas jeste da mu činimo ibadat. I kada usmjerimo dio tog ibadeta, ibadat u potpunosti ili najmanji dio ibadeta, usmjerimo nekom drugom ima Allaha, upali smo ovaj zunu, nepravo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu činimo nepravlje i zato je širk najveća nepravlja. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi-zulm, ulai-ka lahum al Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom, sa nepravljom. Nima pripada sigurnost i oni su na pravom putu. Sigurnost od Allahove kazne na i oni su od upućenih na pravom putu. Kada je objavljen ovaj ajed, ashabi su se začudili. O Allaho poslaniče pitaju ko to od nas nije prema sebi učinio nepravdu? Ima ikog da nije prema sebi učinio nepravdu jer svaki grijh je nepravda prema samom sebi. Kaže, nije to što vi mislite. Zar niste čuli riječi mudrog Lukmana kada savjetuje svoga sina lijabu la اتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم او سينتشي تشوموي نا مويا لاحو تشيني تي شيرك زايستا ي Velika nepravda. Dakle, Shirk je izvedenca iz arapskog glagola šalake ješ Što znači učiniti nekoga da ima udjela u nečemu. Pomiješati između dvije stvari. Spojiti dvije stvari različite. I otoga je nazvat Shirk Jer svako značenje u širijetu, svaki termin, izraz u širijetu vuče dio svog značenja u arapskom jeziku. I poznavanjem korijena ili značenja te riječi u korijenu olakšava nam razumijevanje tog termina. Kaže autor da Allah nije zadovoljan. Ovdje imamo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 Opis ljudi, što nogalar nije zadovoljan. Je Allah opisan svojstvom da reda, neka zadovoljan. Ili nije zadovoljan, srdit. I mi vjerujemo da je Allah opisan svojstvena u potpunosti, najuzvišenim svojstvima i najlepšim imenima, onako kako njemu dolikuje Subhanu Taala. Bez volaskoka kofču, bez poistovjećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima i bez mijenjanja značenja tih svojstava. Za raz razgod oni koji negiraju, kažu Allah nije zadovoljan. Jer je to svojstveno samo čovjeku. Kažemo Allah je zadovoljan i srdit, zadovoljan sa nim što on voli subhanahu wa ta'ala i sa onim robovima sa kojima on želi da bude zadovoljan isto tako je srdit na one robove na koje želi da bude srdit Allah nikome ne čini nepravdu na koji način onako kako doliko izvišeno malo ne ulazimo kakvo što ne poistovjećujemo ne poredimo Allaha sa njegovim stvorenjima nego vjerujemo onako kako je predesano i na ovo svojstvo Allahovog zadovoljstva upućuju mnogi ajeti Korani Kerima i hadisi u poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem da Allah nije zadovoljan an yushraka ma'ahu da se učini širk to jest da se pridruži i kakav drug ili da se neko digne na njegov stepen. Kaže ahad biloko, malo kome se radilo, malo kome bila riječ. Kaže u ibadetu, ali nije zadovolja da mu se učini širk da ikog od njegovih stvorenja digneš na njegov stepen ili mu nešto od onoga što je Allahom pravo pripišiš što na ne nedoliko osim uzvišenom alah kaže u ibadetu u ibadetu Ibadet je termin sa kojim se često srećemo u Kur'anu i Sunnetu ajko ik smo više puta spominjali u kojem allah tbaraka ve taala pojašnjava nam glavni cil, šta je primarni cilj našeg stvarenja zbog čega postojimo onahaklutul jinna wal insa illa liya'budun misa stvoreni jinni i ljude osim da mi čini ibadet walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an iabudu allaha wajtanibut tagut misa svakom umetu, svakom narodu poslali poslanika, a je Njemu budu Allah, da obožavaj, koji je pozivao svoj narod, obožavajte Allah. nemate drugog boga mimo njega. Klonite se lažnih božanstava, klonite se paguta, svega onoga što se obožava mimo Allaha. Naka dakle, ibadat, čisto se spominje u Kur'anu i Sunnetu. Šta znači ibadat? Ibadat, je u arapskom jeziku nešto što je prilagođeno, nešto što je ponizno, što je olakšano. I zato se kaže za put koji je utaban, kaže put utaban. To jest, ljudi su ga utabali svojim nogama, i postao je prohodan. Nešto što je dakle poniženo. I zato se za onoga koje je u vlastništvu nekog drugog, koji ima svog vlasnika priješnje vrijeme za vrijeme robovlastništva, kaže se rob u arabskom jeziku abd. To jest on je njegov sluga ponizan pred njim. Sve što mu ovaj naredi mora ga slušati. Moramo se pokoravati. Mora ga izmetiti u svemu. Zato se kaže za njega apt U šariatskom značenju dio tog značenja prenosimo iz arabskog jezika. Ali u šariatskom značenju i badat ima uznačinj, but punije značenje, uzvišenije značenje. Iako kao što smo rekli nosi dio tog značenja. Ibadet upućuje na potpunu predanost, poniznost i veličanje uzvišenog Allaha u dobrih djela. Dakle predanost u potpunosti da se predaš i da budeš ponizan, ne da se oholiš, nego da budeš ponizan uz ljubav, predanost uzvišenom Allahu subhanahu wa taala, uz poniznost i ljubav, uz potpunu poniznost i potpunu ljubav. Zbog čega definišemo na ovaj način. Zato što ona kao Hvala laha ali ga ne voli, on nije rob. Taj ne čini ibadet. Koji čini dobro djelo, ali ga ne čini kao plod ljubavi prema uzvišenom Allahu i poniznosti pred njim, on ne čini ibadet. To nije ibadet. On u vanštini čini ibadet. Ali u osnovi taj ibadet nije prim nego od njega. Ili onaj ko voli Allaha, ali mu nije ponizan. Nije ponizan. Njegov ibadet nije pravi ibadet. Ili onaj ko čini ibadet, ali nije se pokorio uzvišenom Allahu. Nije se predao. Taj je ovolnik. Njegovo činjenje ibadeta je samo u Ode u i klanja namaz ali ka Kaže, nisam ja dužna da ovo radi, mogu ja i bez ovog, ne treba meni ovo, ovo je meni poniženje, eto došao sam, zovu me svi da dođem u džami, ovo je meni poniženje, ne mogu ja padat na seždu. On iako je palo na seždu i klaneo namaz, to nije ibadet. Znači badet mora Kada se čini da se ispune dva uslova. Uz predanost moraš da činiš ta ibadet uz potpunu ljubav prema uzvišenom Allahu i potpunu poniznost. Da se poniziš pred Allahom. Kao što se rob ponizi pred svojim gospodarom, pred svojim vlasnikom. Šta znači da se poniziš? Znači da vjeruješ da sve ono što ti Allah naredi da je u tome za tebe. Da vjeruješ da je tvoj ponos u poniznosti prema Allahom. Kad se poniziš pred uzvišenim Allahom da te Allah uzdiži. Voliš Allah s.a.v. Cijelim srcem. Samo onako kako doliko je njemo. To je ljubav koja je ibadet. Samo Allaha voliš na taj način. Voliš ga zbog njegovog bića. Svako drugi mimo Allaha se voli zbog svojstava koja su pri njemu. Samo se Allah voli zbog bića. To je ljubav koja je ibadet. Koju nije dozvoljeno usmjeriti prema ikome drugom mimo Allaha. Dok druge, mimo Allaha voliš prirodnom ljubavlju ili ih voli zato što ti je Allah naredio da ih voliš. Jel i vi molimo Mohameda s.a. našeg poslanika zato što je splomenak u reši ili ga volimo zato što je bio darapa ili ga volimo zato što je bio takve takve puti, takve boje kože, takve boje kose, takvog fizičkog izgleda. Ne, to samo Allah subhanahu wa ta'ala uljepšao njega nekim svojstvima, nur nad nurom, uljepšao njegov fizički izgled i učinio ga od najljepših stvorenja, ali mi njega ne volimo zbog toga, nego ga volimo zbog njegovog svojstva, to je da je on poslani kod Allaha i da nam je Allah naredio da ga volimo i volimo ga U ima Allaha, iz Boga Allaha. Ne volimo ga zbog njegovog bića, zbog njega samog. Isto tako volimo Ebu Bekra zato što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga volimo. I zato što znamo da ono što nam je naredio poslanik sallallahu alejhi ve je Allahovo zadovoljstvo. Volimo ga zato što je asa. Voliš majku svoju zato što ti je majka, zato što je te rodila. Voliš oca zato što ti je otac. Voliš suprugu zato što ti je supruga. Voliš sina zato što je sin, da je ta majka koju voliš, neka druga žena ili ta majka i ta yeah. Koja je tvoja majka? Da ti nije majka? Možda je nevolio, da je majka nekog drugog, ista ta žena, nevoliš je zbog njenog izgleda, zbog njenog imena, nego zbog njene osobine, njenog svojstva, dok uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli se zbog njegovog bića. A što se tiče definicije ibadeta, kada je u pitanju pravno značenje, šerijatsko značenje, to jest ibadet u praksi, kako prepoznati od adeta, kako napraviti razliku između ibadeta i onoga što nije ibadet, jedna od najboljih definicija je definicija koja Da Sheikhul Islam ibn Taymiyyah kada je definisao ibadate dae to ismun jamian bikul ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mal al zahirah wal batinah da sve slobovatni termin za sve ono sto Allah voli i sa cim je zadovoljan od reci i djela javnih i tajnih poput namaza Allah ga voli sa nim je zadovoljan na nam od nakladama namaz poput bogobojaznosti namaz je javni ibadat vanski u vanstiniga činimo bogobojaznost je u srcu u osnovi, ali manifestuje se na U praksi. Poput ljubavi prema Allahu. To je ibadet. Allah nam je nerijedio da ga volimo. I Allah je zadovoljan sa tim. I to je ibadet. Ljubav prema Allahu je ibadet. Ali tajni ibadet. Niko od nas ne zna koliko drugi voli Allaha i da li ga voli. To ono što samo Allah zna. Ono što samo Allah vidi. Sve ono što Allah voli. To je termin ibadet je termin koji obuhvata sve ono što Allah voli sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. Od riječi i dijela javnih i tajnih. To je ibadet. Namaz, post, zekat, hač, dobročinstvo prema roditeljima, udjeljivanje sadake, obavljanje umri, dobročinstvo prema komšijama, ljubav prema Allahom, ljubav prema poslaniku sallallahu a.s. Bogobojaznost, iskrenost, skromnost, poniznost, tako dalje. Borba na Allahomu putu, narađivanje dobra, odvraćanje od zla savjet nasihat, zikr učenje qur'ana to ibadet ako čovjek nešto od toga usmeri nekom drugom imala počinio je širke u ibadatu što je najračiji grije namaz obaviš nekom drugom imala hač odeš i obaviš u ime drugom drugog imala postiš nekom drugom klanjaš se sejdu učiniš nekom drugom digneš ruke i uputiš dovu Nekom drugom ima Allah To je širk u ibadetu. Širku u ibadetu. Kaže: "La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Allah nije zadovalan da mu se učini širk u ibadetu, da nekog Allahu pripišeš kao su druga. Digneš ga na isti stepen kao Allah. La malakun muqarrab Ni bliski melek, niti poslati poslanik. To su inače najbliža stvorenja uzvišenom Allah. Melek, poput meleka Džibrila, Mikaila i Strafina. Odebrani meleci, koji su najbliža stvorenja uzvišenom Allah. Kao i poslanici od ljudi. Melek je poslanik od, mele, od meleka, a poslanik, rasul, je poslanik od ljudi. Allah nije zadovoljan da meleka, poput meleka Džibrila, digniš na njegov stepen. Da nešto od ibadeta uputiš nekom od meleka, ili od poslanika. Šta onda reći za one koji su na manjen stepen od njih? Ako Allah nije Da nešto od Ibadeta uputiš, na primjer, Meleku Džibrilu, digneš ruke i uputiš dovu Meleku Džibrilu, ali nije zadovoljnost. Ili digneš ruke i uputiš dovu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Alani zarbunes. Šta on radi za one koji odlaze na mezarja, na grobove, na turbeta takozvanih šejhova je vlija i upućuju im dove malu. Dignu ruke i kažu: "O Džailani, podari mi potomstvo." Ili kažu: "O Bedevi, pomozini." Ili odu kod kabura Allahu poslanika sallallahu alejhi ve Kažu: "O Allahov poslaniče, čini za nas šefat." Šefat, ja sama Allahu pravo. Kul lillahi šefatu jamia. Razi Allahu pripada sab šefat za uzimanje nikom drugom. Jer ne može šefat činiti za uzimanje kod Allaha osim onaj kome Allah dopusti da čini šefat. Onaj sa čijim dijelima i riječima je zadovoljan Allah i Allah mu dopusti da čini šefat. Jer šta je osnovi šefat? Šefat je Allahova počast onome koji čini šefat. Kada Allah želi nekoga da počasti od svojih robova i da ga uzdigne iznad drugih i da mu Ukaže posebno mjesto, dozvolimo da čini šefat za druge. Za koga čini šefat? Za one za koga mu Allah dozvoli da čini šefat. U osnovi to se vraća sve na Allaha. Allahu pripada sav šefat. Ne može poslanjih s.a.v. zauzeti se... Ni za jednog čovjeka iz njegovog umeta osim ako Allah bude zadovoljan sa tim sa njegovim dijelima. Znači da blagodat toga se vraća Allahu subhanahu wa taala. A ona kočini šefat je samo Allah ga učinio sebebom da bi mu ukazao počas. Pre drugim stvorenjima kako on kod Allaha se zauzima, a na osnovi Allah mu I Allah dopusti, je Allah zadovoljan. Dopustimo da čini šefat. Znači ni melek koji je blizak uzvišenom Allahu, niti poslanik koji je Allah poslao, ne smije im se činiti ništa od ibadet. Pa šta onda reći za onog ko čini ibadat nekog drugom koji je na manjem stepenu od meleka i od poslanika. Dakle, od kada kaže autor ni bliski melekniti niti poslati poslanik, ne misli samo da je zabranjeno činiti i badet melecima i poslanicima, nego spominje one koji su na najvećem stepenu da bi ukazao na sve koji su mimo njih na manjem stepenu od njih suprotnim razumijevanjem svako onaj koji je na manjem stepenu od njih Allah još više nije zadovoljan da mu se učini širk iako nije zadovoljan ni sa jednim stvorenjem da se njemu čini ibadat mimo Allaha i da se na taj način učini širk širk je najveći gdje kao što smo rekli i uzvišeni Allah ga neće oprostiti nikome neće ga oprostiti nikome osim ako se iskreno pokaje ako umre na širku nikada neće izaći iz džahnama innahu man jušrik billah الجن ومأؤوا النار وما يظال من أنصار أ ع شرك. Allah mu je o haramio, džennet. Haramo, mushinio, dženne. nema šanse da uđe u džennet. Kada bi se sakupili svi ljudi na donjalku i sva stvorenja i meleci i poslanici činili za njega šefat, a ne bi da takvog činili šefat nikad, ne bi ga Allah uveo u ako aku mena širk. I njegovo prebivalište će biti vatra. Wa mali zalimina min ansar. A zalimi ma zulumčarima, nepravednicima, a to su oni koji čine širk, nećeš znači nikova ko će im moći pomoći. Nema im pomagača. Nema za njih pomoć. Nema pa ako vremo na shir. Inna Allaha la yaghfiru an Allah neće prosto da mu se učini shirka, va yaghfiru ma dun zalika liman yasha. A prostiće mimo shirka, ono što je na manjem stepenu shirka, grije mimo shirka, ono me kome on hoće. Što znači da onaj ko umre na shirku, biće vječno u džehennem. Vječno, nikada neće izaći iz džehennem. I to je pravda prema njemu. Jer ima onih koji kažu, za nije milosti. Kako to da je Allah najmilostiviji od svih milostivi, da njegova je milost obuhvatila i nebesa i zemlja i na kraju kazni nekog, zbog jedne sežde koju učinio nekom drugom mimo njega, kazni ga da vječno, stotinama, hiljada godina bude u džene. Zdaj to kažu, nije ne... suprotna Allahovoj milosti. Ne, nije suprotna Allahovoj milosti. A pa da Allahovoj milosti jeste što mu je dao dovoljno vremena da se pokaje. I dao mu razum. poslavom mu poslanika. Spustio knjigu. Olakšao mu razumijevanje pravog puta. Na sve načine ga pozivao da se pokaje dok ima vremena i on odpije. Za ne bi bila nepravda da... Se Allah takvom smiluje i oprosti mu, da ne bi to bila nepravda prema onima koji nikada nisu Allah učinili širk, koji se pokorili uzvišenom Allahu, napustili širki veliki i mali. To je potpuna Allahova pravda. Da onaj ko učini taj grijeh, taj zulum, koji je najveći zulum, da mu Allah nikada ne oprosti. Mimo toga, Allah prašta njih. Neće nikoga vječno kazniti u Džehenemu zbog nekog grijeha mimo širka. Koliko god da je velik grijeh, ali širk, vjerstvo, Allah nikom ne oprašta. Nikom ne oprašta. Zato što je to nepravda prema Allahu. Zato što onaj ko čini širk vređa pega نقصه <تصفيق> على هواוף وهم لا يؤشر مغال blockchain جزوي سوية لطفاك إن صلح تولك هل انا وحمها عسوٰ ذو من طبي доступ감이 Bros300 جيبرا رضي الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيء کوضح من لها من لقي الله لا يشرك به شيءLS ونا يكز على سوى وضعنا لها قد يحصل إلى جائمة ومن و تجص لي شركه لم feature' thought ومن عنده يشرك به صحفيها وان الذي يتناه وضعنا الله Cody words شتوا بيلو كاكاشيرك zato nie prawedno odozvisheno dela hadithu kod imama muslima također od abu dharra radiyallahu anhu hadith qudsi ka ja rizvišani allah innaka law ataytani bi qurabi al-ard khati'ah thumma la tushrik bi shay'in Sa grijesima poput zemlje, ne činijeći mi širka, ja bih ti došao sa isto toliko oprosta. Došao bih ti sa isto toliko oprosta. Pogledajte koliko je Allah milostiv prema onima koji mu ne činije širka. Nemoj mi činići širka, animalo. To je crvena linija koju ne smiješ prijeći. Tu ne prilazi. Ostali grijesi, su opasni. Čovjek je izložen Allahovoj prijetni kazni, ali širk crvena linija. Ni pošto razmišljati o tome, ni prilaziti ni sa jedne strane. A širk, islamski učenjaci podijelili su na dvije vrste. Imamo veliki širk i mali širk. Veliki širk, i mali širk. Veliki širk je da nešto od onoga što je svojstveno uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovoj božanstvenosti, u njegovom gospodarstvu, u njegovim uzvišenim svojstvima ili lijepim imenima usmiriš nekom drugom imonu. Nešto što je svojstveno samo njemu, što je njegovo pravi. U njegovom gospodarstvu, u njegovom božanstvenostu i badetu i u lijepim menima izlišenim svojstvima da uspiriš nekom drugom ima Allah. Pomenuli smo nekoliko primjer. To je definicija velikog širka. Dok mali širk je ono što je došlo u hadithima Allahov poslanika sallallahu a.s. od dijela koja su opisana kao širk, ali nisu na stepenu velikog širka. To su, kao što neki učenjaci definišu, dijela koja onaj ko čini ne cilja stvarno značenje toga, ali u vanštini upućuju na širk. Poput zaklinjanja nečim drugim ili nekim drugim ima Allaha. U osnovi onaj ko se zakune nečim drugim ima Allaha, šta je on uradio? Digao je tog tu osobu, tu ličnost, taj prijedmet, nije bitno sa čime se zaklinje, na stepen nečega što se veliča. Jer u osnovi ljudi kada se zaklinju, u zakletvi spomenu ono što je na najvećem stepenu kod nje. Ne spomenu u zakletvi ono što je bezvrijedno, nego sp kada spomene ga u zakletvi onaj kome se zaklinje, povjeravač mu kaže, tako mi moje majke, zna da moje majka na posebnom stepenu, igra se s tim. Tako mi mog oca, tako mi toga, tako mi. Pomini ono što je na posebnom mjestu kod nje. Pa tako onako, učini zak tad s aneticim drugim im Allaha ili nekim drugim im Allaha kao da je digao tu osobu, tu ličnost s kojom se zakleo na stepen uzvišenog Allaha znači da imaš nekog ko je na većem stepenu od Allaha pa se nime zakliniš zašto se nisi zakleo Allah jer je Allah onaj ko je kod tebe na najvećem stepenu pa kažu učenjaci to je mali širk zbog čega zato što onaj ko se zaklini on nije istinski ciljao da digne tog sa kime se zakleo mimo Allaha na stepen Allaha ali to se podrazumijeva i zato je zabranjeno podrazumijeva se iz njegovog govora ali nije učinio ibadat tome niti je pripisao ništa od onoga što je svojstvo na uzvišenom Allah. ili onaj ko nosa Hamaili, zbog čega je nova radi bereket? Kažemo bereket i odozivi se onoga Ne daje bereket ni bakar, ni zlato, ni srebro. Ne daje bereket zemlje. nego Allah je taj koji daje bereket. I ono što je Allah učinio, da je berečetli, ono je berečetli. I on uzme Hamaili u nos samisi da ga da je Allah da u ho bereketa, pa da ga ona čuva po pa je dozvoli ili nared. Kažemo da ti si nešto što je svojstveno Allahu pripisao nekom drugom. Iako tu u osnovi ti nisi svjestan šta radiš u potpunosti. Nisi pripisao u potpunosti bereket to Hamailija ili talisman, ali ako kažeš ili vjeruješ da te ta Hamailija čuva neovisno od Allah, da te ona sama po sebi čuva, da je to veliki širk, to je širk u rububijetu. Vjeruješ da te Hamailija čuva mimo Allah, ne? Ali ako vjeruješ da te Hamailija, Allah vam dozvoli da je Allah učinio tu Hamailiju, talisman, sebevom da te Allah čuva preko toga, onda je mali širk. Je si učiniš sebe, bomo ono što la ni učiniš sebe. A dakle, to je primjer malog širk. I mali širk učenjaci djelje također na dvije vrste. Imamo javni, otvoreni mali širk i skriveni mali širk. Vidljivi mali širk, skriveni mali širk. Vidljivi mali širk je ono što smo spomenuli, da se zakonešnačim drugimim molba, da nosaš hamailu, da kažeš da ti Allah želi, pa spojiš za jedno sa nekim drugim imenom. To je širk vidljivi. A imamo skriveni mali širka. i on se također na dvije vrste. Realuk da činiš dobra djela koja se u osnovi čine zbog allah uimala i činiš ih uimala ali ih uljepšavaš zbog pogleda drugih to je ria i druga vrsta suma da činiš dobra djela da bi neko o tebi lijepo govorio da bi se čulo za tebe da bi se čulo za tebe činiš dobra djela uimala ali ti dođeš eta dok činiš to dobro djelo da se pretvaraš uljepšavaš namaz zato što te neko gleda produžiš seždu da bi re što je ovaj dobar bogobojazan vid koliko je duže seš odiš naš da bi te ljudi zvali hadžio naučiš kuranu da bi zvali hafiza da bi se Wood di MgetUrludi ma sa nekim titulama ili nekim apitetima, bogobojazan, pobožnjak, onaj koji udjeljuje ime i u poznatom haditu. Trojica sa kojima će se potpaliti džemska vatra, učenjak, učač Kur'ana koji je učio Kur'an, da bi se reklo za njega da je učar da je hafiz. I mucihed koji je vodio džihad na Allahov putu i preselio kao šehid, da bi se reklo za njega da je şehid. I onaj koji je bio darežli, udjelivao ime i utak, mi nije ostavajo ni da njim u nije učestvovao, da bi se reklo da je darežli. Prva trojica sa kojima će se potpaliti Jahannamska vatra, kao je došlo u hadisu Buhari, rekodi nam musliman. Neče vječno biti u jehennem, al će se jehenmska vatra sanima potpaliti. Riyak ili suma. Suma je da činiš dobra djela i pričaš drugima da bi se pročulo kako si ti učinio dobro djelo. Udijelio sadako i pričaš, sino sa hiljadu naraka udijelio. Od srca sam dao, nisam se pokajao. Odvojio sam svog zalogaja. Vjerujem da će mi Allah to nadoknadi jer sam bio iskren u tome. i tako dalje, i tako dalje. Priča, sino sam klanjao noćni namaz i doza sa Kur'ana proč. Niko te nije vidio, ti si sam bio, sam u sam, ali kad se osvanuo i ispričao, sima šta se si radi. Šeta se, poigrava sa ljudnjom. Drugojako se nešto pročuje, od čovjeka, on nije ciljao da se pročuje. Poslanik sallallahu alejhi se nam također hadithu kod imama Muslima, u pitanje, čovjek radi dobra djela u ime Allaha, pa se pročuje za njega, hvale ga ljudi. Kaže to je prije vremena radostna vijest za mumina. da ga ljudi spomenu po dobru. Nije ciljao to. Pročulo se, nije njegov nije bio da se pročuje, pročulo se, govore o njemu da je dobro. Njemu to nije drago, ali kaže rado navije za mumina. Prije vremena dakle. Prije nego što te Allah obraduje nagradom na hiratu da dnijeti da ljudi lijepo govore o tebi na dunjalu. To nije pravilo. Čak, kako spominju neki islamski učenjaci, šetan toliko se igra sa ljudima da nekada navede čovjeka da sakrije dobro djelo zato što zna da onako ko sakrije Allah će da da se otkrije. Razumjeli? <laughs> ima ljudi koji čini dobra djela, javno i hvali se sa svojim, hvališu se sa svojim dobrim djelima. I on bježeći od toga, kaže ja neću nikom govoriti. Onda je ko iskren, ko sakriva, on ima Allah će da da se to vidi. Znači njemu je osnovi šta ci da, da se to vidi. Čini dobra djela i skrivaj, zato što je čuo da Allah onome ko je iskren, ko skriva dobra djela, da i Allah otkrine. I onda on ispadne, pa iskren sakriva dobra djela, ni on hvali se javno, pričao o tome, nego on to sakrivao, pa se pročuje nekako, žena ispriča komšinica, komšinica objavi na Facebooku i njega šetan zavara da je iskren radio to sve u ono ime Allah, a nije tako. Zato ova dva djela rialuka ria i Suma, da čovjek uljepšava sva djela dobra djelo da bi ga drugi vidjeli ili da bi drugi o njemu lijepo pričali da bi se čulo o njemu su dva djela koji se poslanik sallallahu alejhi ve selam najviše bojao za njegove ashabe jedno je prilike kako je došlo kod imama ibn madže sunenom hadisu koji neki učes kažu da je dobro glanca prenoslaca allahov poslanik sallallahu alejhi ve selam izašao među svoje ashabe dok su raspravljali, pričali o deđalu nato svi ko je deđal. pričali o deđalu pa ih pita poslanik sallallahu alejhi o čemu raspravljate kažu o deđalu Kaže ja se ne bojim za vas deđala. li da vas obavijestim čega se po vas bojim više od deđala. Želim Kaže želimo Allahov poslaništa. Kaže skriveno širka. Čovjek ustane, klanja namaz i onda uljepšava svoj namaz zato što zna da ga drugi gledaju. Ovog griha se bojao poslanik sallallahu alejhi ve za svoje najodabrani ashabe. Šta on da reče za nas? Šta reći za nas? To je grih u kojeg najviše upadaju učenjaci, pobožnjaci. Većinom se za njih ne bojat u zina, da piju alkohol, da ukradu, da ubiju da uči da neki odovi veliki grijeha, ali šetanim prilazi sa ove strane. I onda piše knjige i dan i noć, uništi svoje zdravlje da bi se pričalo o njegovim kapitalnim djelima. Umara se, trudi se, klanja, posti, uči Kur'an da bi se o njemu pričalo kako je on učen, kako je bogovojazan, kako je. Da bi se na taj način istakao, da bi ga ljudi hvalili, da mu dali posebno mjesto u duhu kada on dođe odmaga na čelo kolone, odma da on priča, da se pokazuje prema njemu. Kad on progovori svi šuti, kad rukom pokaže, odma ustaj. Ljudi su da se odrekne odunjaluk spremanje kuću da dadne ujnoalo spremanje auton spremanje da da živi skromno da živi u nekoj kolibi, u golubarniku ali da živi kao skroman da niko ne zna za njega da to nije sprem. da hoda i u poderanoj odjeći ali ako neko pokuša da otme njegov otme njegovo mjesto u društvu onda ratuje onda ratuje svim raspoloživim sredstvima i brani zato im kaže šejh rahimohullah wad delilu quluhu taala adukas zašto je prethodilo su riječi uzvišenog alaha وأن المساجد لله fala tad'u ma allahi ahada masjidishu allah radi fala tad'u ma allahi ahada pa nemojete upućivati dove uz alaha nekom drugom ova ajet je, je objavljen u suri aljin koji je allah subhanahu wa taala započeo rečima kul uhiya ilayya inahu istama nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'ana ajaba reci objavljeno je da je Jo da on izo ajeta koji govore Šta su džini rekli i šta je Allah njima naredio? To je šta je Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naredio da prenese džinima. Kaže: "Wa annal masadida". To jest objavljeno mi je pored svih ovih stvari koje su prethodile u suri El-Džin, objašnjeno mi je to, objavljeno mi je to da ne smijemo to da ne smijemo, da među nama ima takvi, da ima. Ta. Kaže: "Wa annal masadida Objavljeno mi je da su mesdidi Allaha To jest, da pripadaju Allahu. Pa ne možete upućivati dovu za Allaha drugom. Kada tedumu Allahi ahada Ne možete dove u zalaha nekom drugom. Znači ne možete počivati dove Nekom drugom imamo Allaha. Iako vi dovite i Allahu, ali ne mojete uz Allaha doviti i drugima. Nego samo dovite uzvišenom Allaha. Ovdje mufesiri, komentatori Kur'ana, razilaze se na tri mišljenja šta znači ovaj ajet. Enel mesajđi delila. Mesjidi pripada je Allah. Po većini mufesira značen je ovako kako smo mi preveli. Mesjidi, to jest džamije, mjesta koja su napravljena, određena, da se u njima čini Allahu sežda i badet. Mesjidi, poput mesjidu harama, poslanikovog s.a.v. mesjida, Džamije Kuba i ostali džamije su napravljeni radi Allaha. Imala Allah. i nemojte u tim mesdijima kada dođete u njih, ti balet nekom drugom mimo njega ovo je stav većine mufesira drugo mišljenje da se pod ovim ajetom ili ovom riječju al-masaajit misli na dijelove tijela kojima padamo na seždu. jer je ovaj izraz al-masaajit podložen tom značenju va an al-masaajit dijelovi tijela udovi sa kojima padamo Allahu na seždu pripadaju Allahu a to je kako je došlo od hadisu ibn Abasa kod Buhari i Muslima kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem umirtu an asjuda ala sab'ati a'dım na lije genomija učnim se na sedam kosti. Ali al-jebhati, ka je čelom, svojim prstom na nos. Ako dakle, stavim čelo i nos na seđštu. Wali jedain, dvije ruke, dva i dva koljena, i atrafi al I kraje mimo to jest prstima nožni. Sa ti sedam organa padamo Allahu na seđštu. Sa čelom, u čelo ide nos, ruke, shake, koljena i nožni prsti, udovi, dijelovi tijela koje Allah stvorio i naredio nam da činimo Allahu seđštu. I Allahu. Allah je zbog toga stvorio. I ne možete ikom drugom mimo Allaha sa Pa jer ih je Allah stvorio samo da Allah upadate na seždu sanima. I treće mišljenje, ili tumačenje, jeste da je značenje ovog ajeta wan al masajid tuist sajda znači mnogo ga se šejda, to al sežda ili sežde, množina od sežda, od jedne sejde masajid sežde, Allahu pripadaju. to jest sejdu ti je dozvoljeno učiniti samo Allah pa nemoj uz Allaha upućivati dovu nekom drugom imanu i sva tri mišljenja imaju približno značenje i upućuju na, na istu stvar a to je da nije dozvoljeno ibada činiti drugom imu nego samo uzvišenom Allahu fala tad'u ma'a Allahi ahada innama opućivati dovu, molbu. Dova je molba koju uputiš uz potpunu šta smo rekli, ljubav i Poniznost. Nije dova, kada uputiš molbu, kažeš, Mohamede, donesi mi čašu vode. To nije dova iako će ga zamoliti. Nego da uputiš dovu uz potpunu ljubav i poniznost. Zato ni koji odlaze kod nekog turbeta i dignu ruke, okrenu se prema turbetu i moli. Kažemo da je to širk ili nije širk? Kažemo širk. Zbog čega? Zato što je sam čin dizanja ruku dokaz da je ponizan to onaj koji traži sadaku, pruži ruku, može stat stati pred tebe i gleda, daj sadaku, joj će dati, nego pruži ruku, ponizi se, daj. I onaj ko digne ruke pred kaborom i okrijene se prema kaburu, to je dokaz da čini i badet, da ne upućuje dovonom koji je dole, molbu da ga traži nešto od njega, doziva ga, razgovara sa njim, nego moli ga. A dodatno, dodatna potvrda toga jeste što dozije ono koga ne čuje, koji je mrtav. Znači da ima objeđenje da taj kome se obraća ima određena svojstva božanstva I došaoaj njemu se obraća zbog ljubavi koju ima, zbog veličanja tog kome se obraća, zbog veličanja tog kome se obraća. Zato je to širk, širk. A dova kada čovjek kaže, "Majko moja, kakvog mi brata rodi, primera", to nije dova, nije dova. Iako je rekao "Majko moja" kao da joj se obraća, ali to nije, nije to rekao sa ljubavlju, sa ciljem ibadeta, niti je to rekao usponiznost. Ili primjer radi kada se ibn Omer radijallahu anhu okrenuo prema Kabi Ka i rekao, "O Kabo, Ka zaista si ti lijepa, i ti si sveta", ali je čas muslimana Yeah. <laughs> na većem stepenu od tebe. Još više je sveta o tebe. A nije dova, ne se ni obraća okabe ili kao što su mnogi pjesnici u svojim kasidama spominjali poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez da mu se obraćaju sa dovom ili spominjali Meku, Medinu. To je stil u arapskom jeziku i u drugim mjestima. Nije cilj sa tim dova. Dova koja je širk ili koja je ibadet, to je dova u kojoj se ispunila dva uslova: ponižnost i ljuba. ponižnost i ljubav. I zato ona od koga zatraži primoraju ga da učini širk. Kažu mu: "Učini sećdu, kipu ili te ubiti." A učini seždu pod prisjenom, je te me učinio širk, nije zbog čega? Zato što je to radio samo voljinstvo. Primoran nije u srcu to radio, nije uz ljubavi, poniznost. Iako kažemo zabranju učin seždu. Kada vidi one nekog čini seždu, a nije primoran, jedino što ga može spasti jest da ne zna da je ispred njega kabor. Zanijetio da klanja u mraku, pa ne zna šta je. Ili prisila. Ako čini seždu drugom imamala, on je mušnik. Bok čega? Je to što je to ibade, to je osnova. Ne može uču islam ako to ne zna. Da se ne smije ibade čini drugom imamala. A sežda je najočiti, najizražaj ne vidi bar. Seš daj dova. Zato ne kaže Allah subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma to počivati dovu za laha Dova se kod učenja akadeli na dvije vrste. Dova i ibada i du'a u Dova koja je ibadet i dova Koja je molba traženje. Dova koja ibadet je, je namaz, post, davanje zakata, obavljanje hadža. To je ostali dova jer čini to dobro djelo, zbog čega? Kada bi nekog upitao zbog čega činiš? Zbog čega obavljaš hadž? On će da kaže obavljam ga da bi mi je Allah oprostigrije da mi uveo u dženet. Načini ti sa tim dobrim djelom tražiš od Allaha nešto. To jest činiš taj ibadet i preko tog ibadata tražiš od Allaha. To je dova koja ibadeta. Dakle dozivaš Allaha činjenjem tog ibadeta. I druga vrsta je dova koja je molba. A to je kada digneš Što ki kažeš, u Allahu podar mi opskrb. U Allahu olakšaj mi iskušenje. Dakle ti tražiš nešto konkretno od višenoga Boga. To je dova, molbe. I ova ajeto buvata i jedno i drugu vrstu dove što znači da ovdje kada Allah kaže nemojte upućivati dovu uz Allaha nekom drugom, nije ovo posebno samo za dovu. Nemojte bilo koju vrstu ibadeta. Nemojte bilo kakav ibadat, bilo šta upućivati Allahu. I veliki širk i mali širk. I ovdje pazite, i mali širk. Sve što smo govorili, u od toga ulazi mali širk. U džamiju kad odeš nemoj u džami pada tu mali širk jer to Allah prezire. Allah prezire to. Zbog čega? Zbog pohvale jadnog stvorenja da izgubiš Allahovu ljubav, da Tala zamrzni, da okrene tvoje srce, da te udali od sebe zbog čega? Zato što je neko govoriti lepo o tebi i hvaliti te. Kakve koristi od toga imaš što će neko lepo govoriti o tebi ako te Allah mrzi. Kada bi svi ljudi na dunjahu ko tebi lepo govorili ako je Allah srdit na tebe, ništa ti te ne koristi. A isto tako i obrnut. Kada bi te svi ljudi mrzili i o tebi loše govorili, ništa ti to neće nauditi ni našteti tako je Allah zadovoljan s tobom. Allaha molim da nas taj od shirka, nijalog, i, i velikog i I molimo ga, da subhanahu wa taala da u svaki vid shirka od nas i naših porodica da sačuva nas Amin. i našu djecu Amin. i potomstvo od toga da obožavamo kipove ili upadamo u bilo koji vid shirka. Molimo Allaha subhanahu da nam sačini da nam oprosti grijehe Amin. i uvede nas u bez plaćanja računa. Amin. Amin. Amin. Allah najbolje zna. Salavati i selam resululloh poslaniku Muhammeda. Nego častno lemen i